قرآن مخترم وردن کو دشیح القرآن علاما محمد طوحیر رحمت اللہ علی دا تفسیر القرآن په نیسو تریسی کشویر د جب دید ملای دو پتیات ساتی اشاہ دی توہید سنت کیسل این شیریز دکان نمبر تئیس عبد الرحمن تازان از دی مین چوک جانگیرار سوادی پروپرائیٹر انوار شیر موبایل نمبر 037810104 و آخیویت و ذلب عجر ریوارکون و ما لکن ترقید دیوز قتالتا اتنظوریت سو خودونا ادبا چونا آگر ایچی و اید اللہ اکیم لگا ملکنا چی ظالم دیال دی قریا ملک کاری صلاح اکابل کی منگا بچی ناسیو کله کابل کې دار حق کې خو دې ما شمعال دې چري وي یا الله ظالم ملک نه بچي ولجن کې ستا بچي ستا ته دې او تنا سيړي ظلم بكي دایي مسلمانان واي الله کله دې ظلمونه چې ظالم دې الله دې اوه یو ګلې الله موږ ته په ټول توګه نو امه او ورته لږه په ټول توګه نه ولو اے جنگ دا ترجیب الالجہاد دے آتا سانچی ماندارو دے ماندار پا اللہ ماندارو پا جہاد نجنگ باکی پا دین در اللہ کے آتا سانچی نمنی حکم در اللہ نجنگ باکی پلا رے دا سرکشانو کے یعنی تاغوتیان دہریہ بایمان دا غیر پلا رے دا غیر دے شاہد دا غیر تاریخ و تمدیف سید او داغیر پارجنگی که خلکان نوجنی دوستان شیطان تدبیر شیطان کم زورده لا تقش من که دل عدو و مکرهم فاللہ و ناصر و عبده بی امانی و جنود و اتباع رسول ملائکن و جنود و اون فعساکر الشیطانی جنگ کوا در پرغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دادباؤ امداد اللہ فرشتیر آلیه او دی او دی شیطان معتزلیو وکافرکو جنگ کراځي نورل نکه دا تیر توغیب جاتره ولی ورته ایمان اوري بیاګل نکه نیولې اګه تو تا چوی لريتا بنته درسنه د شرنه کو څوی یې کوم بنته له سننه شرم کوي شرثم انا مؤمنان بیاګنه ورسو کوي سستی مون پیل کوي خبره غلطې مو کوي اودو ووزیدکات اعمال صالحہ کوي ته لغونځه انبر درکه پیدا شي نو تعالی چې مقررجو خدای جان نګه د لوی دینه یی دی د کفارونو په شان دیارې د الله نه یا دینه د سخت باری بې ایمان مسلمانان لازم دي چې جنگ په فرض شو نه درو سهیریږي تبوای چې روغاله دي بلکې دینه مسخت نه کافر نه هریږي دی الله ولې مونږه نن قرتجان راځه یاد څه نه اوسه اوای الله دې شکروم نيته نيته تا راځم به ورمر کړې په فائدي jihad نه اندي سره سو وکړه دا پاکستان زموږ نن په چې مؤکل jihad شراله پلان کې به یا له تلې نه دا دنیا کې د ملک پرې لیکن خوشالین د جغاه دیره مقدمه jihad ور معنی دا دره دا دا دا. اوس دادرې کې لمی وای با رویه کفار او سکرې بدون دې نه دې نه دیتا یعنی ضرب لري غشتي او هر سکل دنیا دلګا نو په دنیا ورنه دي ګټه jihad نه کې اوس ترجیح دې لرله کېد اخرته قرره آیته راځي ځان بچیږي سیدو د ل اخرت ولا تزلموا فتيله اتسلي اعماله کا تو تا وځي ته نيشي فتيل 25 انرهوندي درېوله يوه د دنيا زل اګن ترغيب ل اخرت ادرين تسلي ولڅکه د دنيا کي ولشي چرت چي راضي راغي اگر کي تاسو برجونو چنه جا چوكه مشيادت لکي اگر جکه نو کي بندي مرد راشي اكو رجي کي دي منافقانو ته خوشالي نوائي الله را وري جنا مونږ قابلو مونږ غا نېکان بنديان دي دا دا راځه اكو رجي جي دي تكري سيه اتون تكري نوائي دي دا تا را وسره دا جنهبوت لولو تا په خیر نه پرېوتو او تا وی دي از دي دي دغه له بچو مې مرشد وکي او ته شاليغه هم نه لاندې رسېږي کسان را چې نه پوي په خبره قریب نري چې پوي په خبره را و ته له خبره په یي تا دا چې د نه نه زته چې هغه وخیده لاندې هاي چې رزه زتا تا خوشالي نه د الله نه های چورتی دا تکریف نستاغ عمال ندی خو من نفسی کم دا وجود لولا اللہ وجود مفتد کرده دا این خوشعری دا اندام و لسی حق اللہ در کرده ازا تکریف تیرا دی ذکر تکریف واصل دل رفع درجات و یولی دفع سیاد احنا پا او ساتو بانی لوجی نیکانو بانے لرخ الدرجات اتاکریب نیجوڑ کولے تا تا مگر نفس تا تفضلان مجبورے تبا پاسی جہاد لان اتیز کا ایمان والا ذرد چه اللہ بندو کی جنگ دکار دلانو کتاؤس جہاد تا پاسے لئی کافر و ذریل کی اغین وطاقت جنگ ختم کی اور لا آسکت جنگ کون کو آسکت پا غاب اچا چې بیان تو بیان خو نشیباره ربخدین اچا چې بیان تو بیان بس نشیباره ربخدین الله پرجبن مقیت هم نشیباره خلاص تکونو ادرکوم الموت چرته کې لاګر پکې مارګ اگر چیئیتا تو برشیو نوچنو گا چوکے ورئی ارئیتا دائر قسم تشجیع دیکھ مجاہدتا مجاہدہ مرد را دی اپا قبل ذائر پا قبل وقر را دی انتا ورئی ارئیتا جاہتا مکشا اکورسی جی دیتا دی منافقانو تا خوشالین وعیدہ اللہ نگا اکورسی جی دیتا تکریف وعیدہ تارا و سرابان دی وعیدول دا اللہ نگا دی صدی خلق ل چی قریب نے چی پوچی پیو خبرات آگا چورا سے تا تلی کی دادا اللہ احسان آگا چورا سے تکریف نستاذ عمل اولی جم تالی رات پیغمبر خلق پیغمبر تو پیغمبر یعنی خبر برسے پیغام بر یعنی پیغام بھوڑی تو رسول بل رسالت برسے استعاف فریدہ ابلاغ بر اکافی دیکھو اللہ جوا اکافی ااسو چهو منن پیغمبر چه دیو منن د الله سنت چهو منن نو قران دیو منن اې چې سنت چهو نو قران دیو منن ااسو جو تو منلګین ته پدې نګا بان اوای منافقان صاد تن کرره مندل دی منل دی منل فقلي وای منافقانو ته چې تقیر سنت بیان کې او ایمانت دی منل صاحب من منو منو من یې تشخیص مونه مونه کوي او مڼو دا مڼو یي مڼه او مڼه تشخیص مینه لکه هم ازو وايي دی مینه دی مڼه نو کلاچې پاسې سانې مشپته یو ټوله منافقانه بلا خبره ستور ته ویلي د شپې ماسيته ګورځ کوي اوش کوي مشپته ری پا خبر وکي چې بیر, جی. غیر اللہی بیر منگا سویلی بی. منگا یاری دا غنوي چتاورته وي تا ورته تا کړه لپ مسجد پټي ری غير الذي تقول شپته ری به دا غننه چتاورته دانوې دمنته پرمبر سوي دي منغا ديت طائفتن ياله د شپته د ګيرنو گئی دپار د مخاطب نبي رسول الله بي پیغمبر تا جوړه دي یا څه کول غته لري مومنانو مومنانو تاسو چې کومه ګټه نو دا مونږه هیڅ نور څه وینو نه کی تاسو روته به زر دې الله باندې کی جنگ کاتره نو الله سخته کله چې ته اډیان کې پر رضویین دي کا کله چې پاسیستان سرګنجی سړ پان نو بایت وَتِلْكَ الَّذِينَ بِغَيْرِ تَعَاتٍ تَأْتُونَ دَغَتَ عَيْفِ قُلُوبِهِ وَلِيُّ طَاعَتُنْ أَشْفَاءَتْ دَوْرَتَهَا بِغَيْرِ طَاعَتُنَا مَعْنَى ذَٰلِكَ أَتَقُولُونَ مَا كَمَر أَشْفَاءَتْ رَأْيٌ بِغَيْرِ قَارِئِ تاسوائی اتائفے اللہ علی کی ارشای چلیش پتے نہیں پکم تدبیر ان کے یو بیتو نشب تدبیر انہ کیدے مسلمانان خلاف مقابو دینا ادیت ایسر تعلق مساتا ازان اس پار پا اللہ شفیل پا اللہ علی مراد سوچنے کری حکم کہ قرآن دا اللہ حکم قرآن دے تنیلی کیوں منی مجاہدیر سرشی سوچنے کری دے اللہ پا حکم کہ اګه ورو فراند دېدلنه وګومې ورو پېکړلاب دې یو ځای کې بهو زو بالله کې وویل چې اګه راځي ته د منافقانو په لومړن ذکر کې دا, دا, دا قاعده رځي جنگ چې امیر پر فوج د کل کله کل راحت ورته حرام ورته حرام ورنه کې تفریحونه کې نیټه جوړې وې نو امیر کله کله کل راحت ورته او په څو کې په جاسوسدار جاي نو امیر راحت کرتی نو جاسود دو کفار اناس کرتی نو دیکھوا فورا خبر اوڑی چه ننگ مسلمانان فوج آرام کئی دکھی جی متاثر با حملو چی او کچه امیر اغیر راحت نور کئی نو فوج بستوئی چی نو کامی بیجی نا دیو جن امیر حلق الفاظی خی دیتو ای اتتاری ذات مندو حتو نمی کرد دا امیر بل بل الفاظی چه غالفاز کماندرانو دا ماجوی بلکاتانا کماندرانو ساها را گرگه کری چه فوشده وکل امن ورکو چه زکل امن فوشده ورکو نزبو هم چننو گر اتیار شی نزبو هم چننو گر اتیار شی نزبو هم لکو نزبو هم مطلب بلیت جتازو ببیقبل کمپنو تاویی دلو تا چودشم او چه کل دا حم لکو نزبو هم چنن خود دې کېدو ښه ده منه آرام کوم چې یو څارمه تبداي چې جاسوس پکې چېرې زو دا ومنه آرام ش کړه نو جاسوس په دې شون ته جاسوسي و شي وای وي چې نه نه آرام کوي نه غیب هم پام څنډي نو موږ یې عاملو اچو اګه کله دا ونه نن حمله کو نو غیب مرته کې ټوله شو ناش په انتظار موږ دلته آرام کړی نو څاغ ونجا آرام کړی علي وصدي حاندار دا, دا امیر فاجي منافق اوس پري مطلب په نه دې څه کې چې د امیر نه داواوي چې نن دا امن شورا دې کې قرض دا کیړې زګر امن اق مطلب دا نه ځو چې حمله وکم ز نو دې څو دې تاسو را امیر نه ني ابي دا چې امن تاسو ځانتي دې دایي چې امیر کړوي جن وکم حمله وکم نو دا امیر مطلب دا چې نه رام نو چې ده او نو منافق باید ستا یو دکیگی امیر نرے لیجنر برام رکھو مطلب دارے چه منافق دا امیر په سلاحات نکویگی نو خام خواب امیر اتراس کی دا دا منافق دارے امیر کیاو خبر قید راغباک حکمتی نو دا منافق آ حکمت نمازد کھئی دا آیات مطلب دارے اکلا چراشی دیتا یو امر دا طرف دا امین ندر امن یا دا طرف دا ام چنن دیارش پره نو خرون که منافقان دا خبره دا دامیر دا لفظ پره پا مطلب نپوی جا پره جا امیر کلا خکمو که چنن او دا شی نو دا خوره پا خوش امیر نیری ولی چو دا شی تا دا دامیر خلاف کن مطلب دای چو دا, دا, دا شی نعملتو اکا دای دا واپس که دی حکم لا پیغمبر تا اپا دا غرد دامیرانو چز نجی نو خا مخا توه دې خبره باندې اغلنک چې واخلې دې حکم لرځینار ته دې امیر ته چې څه څه هوڅ سمج کړ دې نو هغه حکم ته بولې چې دې مطلب د خپل کمانډر نه د پوهښت نو دې کمانډر ته دې دانه غلاف دای په مطلب کې اقري مننه دا شو کده دا حکم واپس کې ان امر ته آو نو امر دې دې لعلمه نو خامخا کوبشی امیر رو پر ای خبر بانده خامخا کوبشی اللذی لیسم بیتونه فاعل ده خامخا امیران چه واقلی استنبات اغستل چاقا امیران بزن الالفظ و آخرین و غیبه مطلب پوشی چه بایی دی مطلب بانتن پوئی فدی منگا پوئی مانه تارا اکا چرده کنوئی میرابانی دا اللہ پتاسو رحمت نروان بوئی شیطان بس مگر لگ رہا جنگ کو پوزندہ اللہ کے تقریب نہیں چھوڑکو لے چاہتا مگر تاہتا تو درزان مالک ہے اتیس کمومنان زردے چیللہ بند کی جنگ دے کافرانو کمومنان و حمدوک جنگی شروعک کافر کے رو بوجی رسو بے کی اتیس کمومنان زردے چیللہ بند کی جنگ دے کافرانو اللہ سرد پوزندگو کورکے او سرد پوزاب سمانہ پرائب کافر جنگو کی کافر سرہ عذاب بسا خور کی کافر لا تباوی کی آچا چا بیان کو بیان خر نشیبہ دل رب رخ دینا آچا چا بیان کو بیان بد نشیبہ انڈر دل را عزی اللہ پرشی بان دے دینا یا واپس کئی اللہ پرشی دے اصابناک منی اشخاص مانا ما قبر صرف صرفت ما قبل بیانو دی جہاد امیر دی جہاد فوج تیار کرے رہ. او امیر دی جہاد حکم کئی امیر دی جہاد حکم کئی نوچہ کل اس کا امیر دی جہاد بیانو کر نو تم خلق کی تطریر ہوتا دی جہاد دور تطریر ہوگا چاہ امیر نے سورا ہو رہی دلی فضائلی مانی شاہ آسو چی بیان کی بیان خور چلا غمیرنی اوڑی دلئے دو بیان کو بیان خور یعنی جیات خلق کیان کا یاد اوستاز اوڑی دلئیو بیان دے توحید سنتیو کا دو بیان دے توحید سنتیو کا چاہ چی بیان کو بیان خور چی دو اصالا نشیباد را رفاق دینا اوہ چاہ چی بیان کو بیان بد علاکہ دو جیات در تلنگ گر تلال نشی اس نشتے سرے لوگ اتنی مرشی زیرم را تلم ما رو جتی را کڑی را ایس نیش تی تش باز را دید مدیانتا او لار نشی نشی ما قبل سرد مطالبه امیر تطریر کئی استاز دی کئی نتون بیانو که کنا او دیاللہ ارشی مقید مقید دو مانی دی یو مقید دو مقت نرے مقت آنفذ کن صورت مومن کی را دی معنی بوسا معنی بان ایو مقید تو قوت تب بیانو کا اتیارے گا مجد ما آمدان با کمشی خود با می کمشی او دیاللہ تراشی لڑکو تردن کے طالب اندورہ در کئی تب بیانو کا تدا بیان مو آیا جزا بیان کم خلق بسخان تن را کئی سرخائیں بن را کئی مرو بالمعروف فانحو عنی المنکر حدی سرالی داللہ بیان کئی در منکر رضو کئی فاننا الامر بالمعروف فاننا انی لا احفا و رزقا و حق و حل رزق نکم ای انیتنی دیپنی دیپنی حق بیان کا تا محطب در اے قدر دستان کو کو نو خلق با ما بانی با پرس کاتون بن چی خلق با ما بانی بچاندی بن چی خلق با ما دن بن چی مولیانو دوراو پا دورین احباد ویمون دا ما صلب یعنیو طریقه ویسی مون تا طریقه ویسی ما اطریقه گرانه دنو وی نکو ما اطریقه دعوی تا مخلوق تا بنا محتاج شیلی تو مخلوق تا احتیاجو کنو مسلو نکوری وی پیر کلتا احنو ما اطاق صدر ما پا مطلب قوشوی نما سمت کرده یعنی دارس عمل بنو کنو چی داغی عمل نه مخلوق تا احتیاج بلکل مائی امام قبل تا محتاجی کنا یاو مائی مدرس محتاجی کنا تن خاطا یاو مائی محتاجی کنا وڑتا یاو نو مائی دا کرونو بنو کنی نمبراتا بنو گئی دا امامت بنو کنی او محتمیب سے تندو تا محتاجی کنا یاو ان دې تمام بلو پکې انده وایي مخدو ته مینه وایي اما تبازه وخت خلک وایي یره کته وخت لږم وایي تاسو څو سال زو کو ځان لا کو وایي او مرګ ورو لا رسول حرام دي په ایمان خدار چا ایمان اندر وشي ها یو کلیکه هرڅو کدل کول نو قل کو جرګه کوي چې څه کو نه کړو په زور کوي جروندې یې تا سم لاس پاتې دین ویې پې اوس پې جوړ پې کړي دا دلا غویا درته وانه نو دې خو دې دلګان په ځوګنه شو امریکا نه چې دلا اما مؤتای مخلوق ته او موږ نوې نمایدا کار بنو کوي نو زړیو ساتي ما ته ویجا کو ګرانا ده چې نه په مؤتامینو نه ممبرې ما انبه مدرسه منه و ایمانه سو نومایګل مغلوط تمه تای شي اکه مغلوط تمه تای شي نه نشي کولای دا کومه لن سولې شي نو موطمنین منبرم نه خطيبم نه نم امام هنه موطمنین مدرس نه خطيبم هنه امام زه خطيب نیم امام نیم مدرسین منبر نیم مراجعکار کې زارق بیان وکنه منور ته خوصه اجتي نظام سره واجبات دي نو وکنه که ما در کون رو دنجوری دی نه محتمیم نه ممبرم نه خطیبم نه مدرس نیمان من احتمام پری خود زماغ پرداره خلق و پردود دیدی که من رسی جوڑی خلق نیشی ویره از زویل شم و من احتمام پری خود که مخلوق ته دیاج رایی نه محتمیم نالایت ممبران شو شورا ممبرش فران دیتا ورزا نه ممبرم معمولی سریم اغاون قتیب سید تقریر کئی قتیب سید دے نا قتیبم نم درست کو تدریس اگلی مانی شغل تے نم امبرم نم محتمیم نم امبرم نم درست نا ایمام مراجع کار کے ظهارے فا بیان نکنم نا خلق غصول اضرل ندی زکا کو تدریس کھوی کو محتمان کی گتی پاٹل سره رے قتیب دے من دا ارشد لا توړ کړی دا اولن شملن پذر کې د سلطان من مخه سوچ چې دا سيزونه موانې دي دین او د حق زه خلک پړون پرایښانن ګولاجر پرون پرایشي د بلډینګونه جوړ کړي مدرسې بلډینګونه دي د کور بندي من دا شانته چې باران شي د دم نديري بهات کني من غوړی دا الله دین دي په لړیا زاږي سر د مفروف تکتنی قرآنم دادی بیان فی وکان اللہ علا كل شئی مبتی بقیتا او دی اللہ علاق حالی شیل یا کو ورکم کے تمہ یا بیان فو رزق باللہ درکی و ازا ہوئیتم مکہ ایک مانا دمو تعلق دمو تعلق دمو کسر اولا دامن قتی کری دی رویت تدر کردی ازا ہوئیتم اولا مانا مفسرین کم کل سلام در مسلام جوابي ب دانا یااپسکي چې کله الله و کلهغ السلام عم رحمة الله و ن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو د مغفرتو دیتا ایسا جی موگوی دی دیتا مناسبت دیتا دی دی مناسبت دیتا مناسبت دیتا مناسبت دیتا مناسبت اصل کی تحییہ ہوئی کل جتا تا اصطاز پیشکش زرکو دا د دا بیان دا جیعات نو تودا اگر نا خب بیان موکتا کہ اصطاز دستان تیار کنیو تودا پینزل اس کیا کہ اصطاز دو گن داس ګورن څه درګینټ یو کا اور د دعا یو پښتو ویل را تمې سره داږي چې زیات نشي کولم دوستا زوم را کار ته دي دی کې یاد ذکرو دا نه چې ته یو تم نه السلام علیکم یو غزا و داغه رسول رحمت الله نو زینو می عبد الله داړي چې سلام کوزو نو وی السلام علیکم نو عبد الله پره چا ورته دا یاسو کې خو په قودمن نه ډکنه رداله چې تعذو و رحمت الله دې الله علیکم معاذ السلام علیکم رب الله تعالی خدا عبد الله مو ته یا ضمانه را چې تو رحمت الله دا تل مور دا خدا عبد الله مور دا آیات دا چې څنګه دا تل مور کړي السلام علیکم رب الله دا یاد معنا دا نه چې کله امیر دی jihad طرفه درکار چې مجاهد دي او دې نو تبا نو کلکتا ته ته ورګه چالو کو jihad ته تیار شي نو امیر سے 10 و 30 دره بز 50 تیارو دا نه چې تا قران دغه نو موږ ته تیار ځل چې لشکره ته تیار کې قران لوزي نو ته بل مغه باندې قرآنی نه اته په ول ساته چې څوار کار رمضان دا غلي امام کیبا کوم ا کلا کار واه ادب بوان قرآن کې ادب ویژه نه د عربيشته نه د ریس ته شیده منه راځه ا کلا چې په شاته کې شتاو تا په نو پېښه ورته به تا ژوند نه نور تا یا په څې اندره بیان نه ان کوستال بیان چې دا غوره سو الله پرجنه ایصحابنا اتهش کشم یوه الله دا ری تفصیل دے کله چې تاسو دا مطلب بیان شاو الله او قشتاشدارې الله ني ته حاجت روا دینا دا پېښ شې کله چې تاسو د توحید مطلب بیان کیږي نو دا پېښ بابا یو تحیه مې دلاره دی تاسو فهمي راوایلې هغه ته خدای الله ایز الله زړه زموږ په دنیا به مګر یو ار څوک فل سودار هرڅهې څوک باتي نل هرڅهې ار څوک کپڑے هرڅهې څوک شکرڅهې مان ځان فل سودار اورل دا لا اله الا اما چا یې پسې کېږي موږ دا مسله کوي ار څوک قزیصه موږ دا مسله هرڅهې انو یاده شه روزه په ما د هرڅهې باڅه شه دارګ نامه یې که ما بیا څوک د خپل من نید حاضر میشا ام تفسیر قرآن در بغن من با ام تفسیر سر حاضر کی گو ازا حوئی کم بی تحییتین اتحیی صوق اللہ لا الالہ دا پیش کشلی جلال شید در طویق خیر رہا لے لالا بابا اغورا و اے و بہتر طفا میں در ادارا اغدا شی طفلا چید دلوی عذاب نو پی بچی ادیر میں با اخری پی تنتش ته تعال نن ګور راوړې عام راوړې نو هټو کې پدې وو ما تاسو ته فرآورې ده چې لاګې تو فېمې وي نه خطې خاري دې نشي ما تاسو ته فرآورې د زوره دولت مې راوړلې چې یو خدای نه او عالم متحرر ته دې خې ورکې کې هي دای تاسو ما دای تاسو هم نه راوړې چې تپې او اورې وکې جناتل تجریغ اګه چې ډېر مکارونه والله درکې ماتو خرار دا دالر جباغی باغ جوکے جننا چن تجری دیر باغ اونو پہ واخلے اللہ او لا الہ الله او غدا صفادا دا مسئلہ امانا کہ اللہ در دیر باغ اونو درکی اللہ در دیر بنگلے درکی اللہ در دیر بی بیانے درکی اللہ در دیر میوے درکی تیمم نبود گنج و قلابن مسئلہ یو دا اب باغ اونو دی دي خضر دی میوی دی گزار اے کردے موریاں پاکسانگای ہو دا جیبا و اصلاح و ازار یاو پہ دلیس ہوئی جوڑای دا تو فادا بیٹا دا تو فمنتی او قوم لا ملک لا پلوانو لا پلار لا فیشان اللہ دا تو فاو سا چلاشی ناغو گوی پا خیر را لے نتو باید او باقیو پشتی مدت و قرمی را را اگر دا اس تو فادا چه پاگی کے بنگلی دی پاگی کے باغو ندی پاگی کے میوی دی تایی کے شستا او ادا سو خدا چې دا دې بنگله نصاسی اداي خدې نظر دي اګامي دې داګه نخدې دا وسن تو خدا اله الا عوذ تو خدا دژور توه ون مکی تاسو قیمت کې شکتو دې کې نیشته اذ دې توفیو جو بدل کې حدا کو فچاول روي اسو دې رشتو نه د الله نه په بیان خوایو چې دا توفا را خوایو لې دې وداور توحید بتفریقای یواز اللہ او غدور الله او نه چلوږي بیا تینګن الله الا الا الا دنجا کام تشینه ماشرون درستای داور توحید هم بتفریقای اوس به یقینا سدی تاسو له مومنانو په برابر ما ده کانجه جوړه او الله را فکری دې درا پس اللهم دمل دا منافقان الله رسول ذریږي نو مومنانو قولي دې پای کوي غواړي چې الله غیا چا چې ګمړې چې الله ولي الله او اوس چې ګمړې چې کله کله نو مومنان دادي زه سري د منافقان سره دې دا کچې کوو په دې دغه څنګه یې توه کړې دې اجي برابر هغه بیماره ټوله مرده چې دېم کافر کوم نو ته پاغه رحم کې نمونی صحیح دین دوستان مرا تنہا و منافقانو کی مدینین باہرو زکا حت آئیوہ جنو دلیل پا دی بار کلو که منافقانو سا دوستی مسا دی زکا آقای پا دی کیلی چنہی پا کلر آنو تاتا ادامی شرین نمونی صحیح دین دوستان تراغین کے راونتی پا دینداللہ کے مقصود سرسید کی کہ جنگ جوڑشا و وَلَوْ تَطَرْ رَصَبْ مِمُسْلِمِنْ که کافر مسلمان ڈالویسو مِمُسْلِمَانِ مُسْلِمَانِ مَتْقِقَرْتِ نمو فوج دے مُسْلِمَانِ آغَلْ بَاقَ مُسْلِمَانِ مُسْلِمَانِ چاوہ دالی مُسْلِمَانِ مُسْلِمَانِ پاک اگر کرنی اوچہ پردان پا دارِ حرق کیوسیجی نا قطر رویسیمینا دا دار دا کفر شد ترته چې هرڅه چې پ진دا لا کې نو کوه ورته نه وي دی واسته را وروته دي اټان نو نه وي دی او ځنی کومنه کې چې مونږل امر یې دی دینو مگر آج حسن چراله یو کونته چې په منځ تاسو دایي کې وروځو بل کونته لږه تاسو مونږ یې او دا مناټکانه ری چلن نو څای بچي زکه که کا څنګه نه نستاس و کور که بی جنگ جوڑیی دیو حیل صحیب بل حضنک کرا لکن و ایمان مگر آگزان اوزائیسی حقوم تا چپر من ستاس و دائی کلو دو یا را لطاستا چی بنجی سنید دی دی جنگ کولو نتاستا را حسرت رانو توبای اخکڑیوا او صحی توبای اخکڑا چی من بستاس و خلاف نکو حسرت بنچه سنید دی ان قطاع یقاتلو ان القطاع من القطاع چ جن کي تاثر ديني سينه بنشيږي يا جن کي سازو قونزار استاد مغر سو منغي دي شي ني بنږي نه تاثر دي کي استاد مغر سرا اګر الله جي ذوقه مسلط بكي دي منافقان کي پتاسو کتاسو د اينما شي کي حضرت اوغو کي راضي نوخه باني د زهرول کي مسلط کي نويدي پتاسو فني سدتو ک کبير شو د منافقان تا څنګه بیر په خوش تاسو ځې جننه اعتزال دې څه خړه منافقان تاسو ځې جننه ا جنه سره نه کوي هغه ورزور تاسو صلاح نه دې کولی کوي تاسو نه پیدا مله ته کوي او سره توبه وکړه او پس سره وکړه او وايي چې موږ تاسو مقابله او خلاف نه کوو موږ تاسو صلاح نشته ستوګینو او ځان مناج په پځایې جنو ممنان سره د قرآن سره او موږ نور چې غويبه ايانو کوم چې امنور غتاسنا تاسو نه ځان وبد کی چې موږا کاپره سره نی او امنه کلی قوم لورات ايانو وی کوم تاسو نه امنه نور د کسان چې غیر اغلی دي او اي موندا تاسو لا قلته انداد درکو کون تسوائی ماں دوڑای بدار کون دابا مراد دے منافقانو نارا دی انکہ دائر کی ندی نتاو سار دی انہا قیسر دی اوزمون مرگو تبم سنوائی نو آوالی کراپس چی پتر رفد شیرک او اگدار حط راچی او انکی صوفی آنو تیزوالی دائی پا دیکھے رکس اور لڑوتاوائی او بلی وایتلو ارماणू ته 플انے درس مقابل 플انے درس مقابل کله چې دای داش شرته لړل داش به وته لړل نور کی صوفیا څه زاله کوئی په دې پټنه کې په دې جنگ کې هغه پیاري مونږه تلین کار او شابه دې دوه ندی عامه په اوګیو فایلنمیا تدې دو کوم نوکه بند شو ته ډېر تل شو ساز جنګ اوې نو ګور زه را تاسو ته سوله اوبند نکو لاست خړن نو نی وې دی دا بیمانه کباره راځه او دغه سېخ معلوم ني کړي څګه زره نيست څه په اشتیا ته ونیو کله فایلنمیا تدې دو کوم ګډډ تل شو ساز جنګ اوې نو ګور را تاسو ته سوله کمن دا تاسو او بانده نکلو و لاسونا نوزی و او یعنی کم ناکی چی موندل داز کسان دی چی گرزوزی مونتاثلو پر روی بانده او حجت سرگان ده دی منافق تو او بیمان ادر تا دی او سر جی کابل تلال بل سوائی او دی او سودالو اگر زن بچک پچل که تا او سر یقین نی نووی نیسا چنبا دی دره حکمتیر شو یو حکم امیر د دا خلق و حقوق پورا که درهم حکم رحیت تا چه سامان د جنگ راقلی اطاعت تعمیر تاوئی درهم حکم ار وقت در جنگ در تیاری او پا دیر تفسره او که اصلا رم حکم جنگ کی احتیاط کوا ندیل آیت مومن لراج وجن په مزا چولا گید پا خطا قتل سو قسم دے یو قتل عمد دے قتل عمد دیتاوئی چه سڑے پاگشی ہوئی چه اگر نا قتل کی گی لکه تورا توپونتا یو چې پر عامد یان لکه سره مشعبه دې قتل دې عام نكيږي لټراوار پروار دې سره یو دې دې شپول عامد وای یوه دې قتل خطا قتل خطا دې کوي چې استعمال د وجل کو سبب د وجل د استعمال ټوپه کیشته او چې مرغای دې وشته نو هغه خطا سره و لګې قتل خطا کې استعمال د اسپا و فسدان دې تونه مراد لهږي ايو قسم نشان دي چې استعمال له سببه ني سماج اڅکلارفه ستاتې کي ځواب چرته راغلي شو اړې ته نشان وي امام ابو حنیفه ادرو له دې د شپه ځکه چې شپه قیامت کې شو غرهاله ځکه په لاور ټکول د نظام تر نوکې ده بمړشي او وایي چونکه په دې کې شوبرااله او حدیث کې را دي چې په قذر کې شوبراشي نزار کې سات کېږي جرميږيږي دا یو جنطه یې موږ شیبه هم څرګندو لږا غیر متکليدي لري سوای چې دا غوږو صحیح حدیث نه خلاف نه ځکه را یوهودی چې دا غږی نه سره مشر او نبی اسلام کونی سو او هغه څه سات او هغه له سره پکایي ماټ کرے هغه له منګايته پایलीस وهیږي يهودي فلټ کړو داتاي کړو دار ته ناشتو او دا ځای کړو او سر له ځینې ده قتلوم کړو ناغا کو دوه جنات سات چې صورت ما یې ده کې راځي دا کوم چی زغلا صاحب حجې سته نږدې جایې ده سر دما ټولو د جې تاسو او حجې تاسو یې او دا ټول دا رنه د یو را د اسټو دا دي جېرو سټو باید چې دا کما ورو دا کما ايو قطلي قران وای له غیر مقلدینو سر جواب نشته نسمته صاحب یعنه دا سره ولا کوي نه فتاویږي نو وینند مسلمان غیر مقلد حلال اوږي الله حضرت دم اغلی جایز کړو ا غیر مقلد راه نه مذا قاتلین نه ما زکه اشتاکریګری چې غیر مقلدین قتل نه هند پاکستان کې دیوسوی دا اچチン دوی نه او مو سامنے اغه ته مسلمان وایي دي ا به ول باندې دوری کی دایو دي دایو نه ته وجه لشي تا قازانه وجه کنه قازانه شته شیه شته شته دغه غدا وی نه تا کنه دا وته له امیر د ملک چې امن ورچی نه غلا ټولو امن نه نو امیر امن ورکلې او دا حق د قتل څارې ته امیر دی زمام ورو زه ذات هران کې تیز کړم چې مولا راغلل وي راوسته دي اني شې نه راځي هایدره راغلل وي نه نه شې شیخ ابن حمید قاضیو اگا در تیز دے حضر چاہ خبری تا غب موگی احمیدار چاہ اشتیار دے ابن حمید اگا در تیز دے رونزم دے خبر حضر چاہ منینا نچاتے مسلمان گول زلرم سپرڈن ما سراؤ شیخ طعا ما اور تایر ما یو مشرک راغل رے پا کارداری چی تے گرفتار کی یا پی توبہ اوکی یا دے ملک ما تا کو سچ و دا قران نه ورسې چې موږ غواړو امن ما معنا چا چې موږ یې ځور کوو دا وقف من ترې شیخ خپل کولي تا موږ یې شنو موږ یې ځور کړی راځي الله او رسول تا دا رسول خلاف کړی و او هغه دې نه دا چې ما صلى الله علی رسوله اجازه بولنه پیره دې دې سره څنګه جوړې نو دا تا دې خبرو زده کړه دې په سېډه باندې څوک نه سېډه نه آجي کوې او سنت خلاف کړې دا څهګني کا نه پسه تاسو د خپل ملک مشهډنه پیری لا اسلام کته مشهډنه اته قران نه درس یې مشهډنه نه یې څنګه صلاة کلل مجد حرام آباد عام مازه څنګه یې کا نه پسه یې نه پیری ته څنګه مشهډنه راځورځه استيمان امر ورکه ما چې خبرو کین شرکت ولې غلې دابوغان مته ګوچره دا څراغ له وی هغه کیواله ا پريز قران تیار شته ده فوجرا واهې قران واهې نو قراره نه هتل شيخ شاش شيخ چا را ما سوری ماشاء الله اڅ قران خمايري تا سمل کې تعظيم شي ميدان شي تا غونم دي هغه آیاتونو سمور څه ډيرو ما ته وي عزت ذات ما ته داد ابراهيم کار دې محمد ابن ابراهيم وزير عدل هغه ته جمعي اتابون دا ستاسو د لوخانه چې تاسو ته ونیږي ول پنځه اړ کولته یو کال تل موږ تاسو مدرسو وې تر زده نه لړم باچاګول مدرسه ته په دې کې کولې یو طالب راو ما ته راته چې باچاګول ته راشلا نو مثلا له یو طالبان څخه کړیږي چې باچاګول مدرسه ته سي یې ډور آزاد موای نه هغه چې پرورته نو ما ته مې مې زړه سره د باچا یو د ژوند د ځایر د د نن کو د قبرستان ده د ما دا څه کوي په مو څو ما تا زړه بار چمن سره اوسه عالی باندې له وی مې حرام دلته شیخو رضی الله علیه کو مې هغه نه تاسو دي همو تامي مراه ماځګر یې له سې لري وی هاو کنم او تاسو لیتو کنم نگم کنم ویدو تاسو نمو نکو رم ویدو کنم دا بار جماعت جورم سار بلا را یه تالیب راقیم بارشم ایوری ویستا جماعت جور شد ستا فاوی بار جماعت جور اما اغیقوائینا زماع زخو ملنگیل موتا مم نیم چه چندور اولم چندور اولم چندور او دا چاخد اولم این دور اولم اما اوت نگوارم چنمی تنخانه عقلم تی مدارسن زمان ما ایسا عجت مخلوقتا منگا مخص که دا سیزون زن لرکر ما تا فتحوه چه دا سیزون با دی بندهی دا حکنه ندیو جنون دا لرکر چه دانی چه منگا ازادی دارنگی دا خطا دامد مطلب داری چه توپک بهولی دانه چه زن پر که مصلا توپکتا ما چایی شه استعمال کو, کو از خطا شنو محافی ندی لائف مومن لارا چوجنی مومن مگر چو لگیر پا خطا ایلا پا ملار لائکن ان کو تیرا خطا این لیکن که قتل شا خطا نو دائد دوست کنو گودنگار ندی باقی د و دیت تک آچا مومن پا خطا نلازم دی پاو باندی ازادو مومن او داغو دیت پورا داغوار سانتا کچریوی مګر کارای ته غیر عاشقی نو چې ری جامات طول دا, دا قوم نه چې دښمن دي اظامتول مؤمن نو کوش که قضیا ته کو دښمن دي دا ترای ته له دا قوم نه چې ستا اتر جنگ دي نو کاغلی دی ته کې نو غلام بازارک کوي اکی جو قوم نه چې په منځ ته کې نو نو مزیا مخور کې نه اله تا چساس نشته خطا کې اذا توصل الطبيب مني سچن مني رقمہ مہمنا نو لازم دی پی روزے دو میں شکرتے میرا وكان بين ذلك قوم ما والذین يعاثون مع الا لان خط ولا يصلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يذنون الا من تابوا وامنوا وعملوا صالحا استثناء شي کی کلو قتل کیو الا من تاب نو علم ملی کی تو ادا په اړه د مشرکې ادا په اړه د مؤمن کې چې مشرک په زمانه د شل سکرې نه الله علما افکر ا مؤمن چې په زمانه د ایمان کول کوله د نماز معنی دا سورته نسامه دې دی هغه مکی سورته ها چې واجه مؤمن قصن صغار جنم الی شوی پدې کې قدد الله په ده ابل هر دې غا دې غا دې غا دې زم حثم نه څه کوي ايمانولو کله چې څه خبر کوي پ진دا لا کیږي اخل نو لا ټونو کوي هغه خبره ورو یور په یوه دې خبره آزانا جی بار جا بازیستا ہے تو پک سمیم دانا جی تتکیر کہنو حق و باطل پیجنا دانا جی تب اولیاء اکرام پسرا منڈاکے پھر بابا میں پریپوئی جی لویزان سکولی شی نا نیکان بن جانو اغیلہ اللہ احتیاب دے تو ضرف ندے وقتا جا دانا جی را غیب کا کنزلو کا فتبئینو امو ایو آجادا چوہے خرمولا تاوستا نفر اسلام سلام صلاح نوحر اسلام نیت مومین نیت در امن وارا تعالی من ندر کن انیت مومین کی وجنی لکوی تاسو زامان دنیا وجنی کی زواصل دانی جوی تاسو مخوا نو اللہ احسانو که پتا سو پرائی مسلمانان کلی نو پرائی مسلمانان کلی سان که کل ری نتیولی وجنی اہ. اللہ قاجبانی برابر ناس مومنا او مجاهدین پر الله کی پرجیل مجاهدین دا پرغول برابر نو الله کوئی اللہ مجاہدین کوئی درجہ ورکردی نو سمعنا چی جیاز نا ناستی او الله دور و سر واضح لجینت کردہ نو سمعنا چی جیاز ناکی ناستنون کوئی واضح لجینت کردہ او سر دیو غلام صرف رہا دعایت مانا دارا چنری برابر مجاہدین آغسوس کوئی ناست مجاہدین رو لکھ رائی او درجہ او دور و چې د ځانکه کېنا څو په اورا جره ترفي دا غلطه معنی اخلې کې آیات کې درېښې شي یو څیر قلم جای دي ادرې ما څیر بیماران ټول zarar درېښې شي نو قران کریم دې درېښې کو بیان شي اوس معنا کوم زه یې برابر ناس مومنان نه او غیر قولت زرر روغ موت. غیرو آه, او غیراء و غیری دریورا کراتا نی هم غیر قولت خبر ده متراره نلی برابرنا اصمومنانا صوب دیغات چه روغ موت دی غیر قولت زرر بیمار نلی او غیر قولت زرر غیر قولت زرر او غیر قولت زرر من المنین بلند دی نو دریورا سیتی مطلب <متلاً> دششق ندی برابر روخ موتنا کور که او جیحات این چی پل آج دار لائکه چل اگئی مران نار حکاری زیاد نار دوار ندی برابر دهی برابر ختم شکران زکا دیار که کلام ادری وان خزمان ای کلام ادری اللہ وی اگر جیحات کون چی او غرو موت چی کور که ناس از جیحات نا دوار دی اندی برابر فضلاللہ خوز شروع شا ور اکریجی الله یا څنګه چې لګي ماونه کړی ځانونه باغ بېمارانه سباه دې په او درجه هاي دېمران ور اکریجی الله مجاهدین چې مال له کو ځانې صحبت تامین دي دا کوي پکري چې ناحکوبې ماران دي جاری نو دې مال له کو ځانې نو الله په یو درجه ورته چارو صحبت تامین دي نور کلین دا کلین مراد دا بیماران ناس امجایدین دی سرطان و کلین آداللہ روزنا کلام ملکتر ایوالا دا شبنا ادوارو سرا سدا مجایدین دی ادوارو سرا اللہ و ادکر دا جانتر حدیث کراری مجینہ کے باری کسان دی منصرینی تیلی اللہ بولا جانتر کئی مراد تینا غرون ابن ممتون انار بیماران وقذللا فرضان اوه ترې دي الله مجاهدين الله قنا صبح نه کو اجر لوی درجي وي دای در الله ناس لوی لوی درجي وي هغه نور دایي صورت توبه کی دي جلا کون اوال یل الله جزبره انبیا من صالح ردانے مجاهدين کپو کلندی کپو لورجی ولا اسی بم زمان سلامه واستن څنګه کو څنګه پیری د دل ټول الله درجي اوري وضع چی روغ مرت ناسی تا تول در درجو نماغنی آغاز سلطوبہ کی بیانتی دی مطلب دارئے چی روغ مرت ناس مجاہدین نلی برابر اللہ مجاہدین پر در درجو گرہ تیلی او بل مجاہدین اگہ بیماران کمدینہ کے ناس اللہ دور رو بجنات ور کی صرف مجاہد پر دے امیر صرف مانا دایت دارئے او دے اللہ و انکے میرا بان یقینانا کسان چی واقص روحو دیتے ہیں کہ رفق اللہ عنہ کورب کے ناسکو نوائی وفرشتے فیمہ کنطوم سکے بیتا کم رہے بیتا چلتا بیتا کہ خلق دا اللہ جند دکو خلق جہاد کو فیمہ کنطوم نسکے بیتا تانسکار کو قالو ہوئے من کم نوری ہو جی مطلعہ کنے پیدا موہنگ نشکوہ لے ایداللہ تمترفی میں خلق و جیتو ربیانو زانے شیدو خلق و جیات کو عطلہ نتر سرے کون نامو صرف عفیم یا فیراز در منگو جو عفا منگا ریل کم دوریو کنائی جدان او سمگائی یا روک دیا ریلیشی منگا کم دوریو ڈالونو گوئی فرشتے نوازمو دلاللہ فراقا چتلے ریل پریشتے ایمام نکیر دا بل امام ایتی نو ایجارتا کرا اینا امام نیتیجا تا فیلمو ام بل من کلتلی غرور تا وقتلی ام یعنی تا بجی بل من که بجی قیلیو نو دا ای کسان زایدنی جاننم سر احسوس که ناسر جعادنا و قرآن ناسر مضعفین لا مستضعفین ویجیتا اځه بچای له مگر هغه څنګه چې غمګوري سونو د کوذنا د بچونو ترنځ دي د چای دې دوتسمه یوه هیله ده د پاره د خلاصواله دښمنه هيا هیله د پاره تحلیل لم هرمنه رته حرام په هلاله دغه ساته نه زیلا ان نه تاس ان هیله تر ساته ما ولزه هیله چې معنا کوي اوبهن دې کلام کوي چې لکه یو سره دې زېږې هغه دا امر نه تسبه او امر یوځنی او دې درلودای کی پټشه او امر ته د سې زېږې وای دا شي منډ کړنه دا شي منډ کړنه دا څوک ضرورت مې نه دا شي منډ کړنه زه او مزدون نیفسه دانګ دې دې اجزان کور رشيدا ته بچی دې ماشومان دې لا اس دېونه یلتن ته نن دې دې چل چې په ولا شان راځي ابا چتران راشي ته موږ چې په ورونو راشي انمووي نمو ميلار بلا رضا که څنګه درته جلا جابه وقیدينا ا دل الله په کوم کوم روان دا که سان الله مريدا شې چه دې اله نوې نته زباله ا څنګه لیکن اگر روغ موړ کې ناشتي دی یاد نه وي تا اشوکه چې په پیسې کې پلال غلا کې نوومي په دنیا کې مورامن کسيرا مورامن درغمنده على رغم انت بي ذره دي فراجي غران ککرواي کوي یعنی د ککروالز مګه دیو جن دو ماني تي متحويدن مورامن اوووني زائرګو نه توډر تمه کځایلو یا مراغمن ضائع که پاگئی که دشمن پود اکر کئی دشمن پر ملامت کئی چاہ که حجرتو که پدین دا اللہ که نوم با ممی دشمن با پکشر میگی دا اغازان با دشمن مجاہدین با حملہ کئی از دشمن سو دفا مشکل کری مراغمن ضائع داز زائع که یار با معدوه هو بزرحاب الہاد المتحان چیز دشمن پودا باککڑی پاکستان تا بزارشی از دشمن پودا باککڑی کیو بشن نیجی چیو وا دا پدای زیتالار وصا آ پداستیا خدا امتا اقدای وزا لفظا ایوری کی چی دشمن با غمیشی اغستی از دشمن با حمیشا پریشانی لیکن پاکستانی چیو چرینی آسو جو تکورنا ایسا تنکی اللہ رسول کا حلال اپا مارک نصابت شاید نظر اللہ تکا حلال منع اندر ہے او دے اللہ بخمزے میرا بان اکل آچے سفر کوئی پر مکر کینی سے پتا سکونا چے تقصیل کوئی دموننا اک شروع کوتا ہی کوئی پیرے گئی اسے گن کے باواجی تازو کافران کافران سازو چونسر سفر کے تقصیل گیا او ان تک شروع اللہ چې کوتا یې پي مې نه خفستم شت که تاسو یو څه نه مریز په ځای کې قران یو موږ کې چرشه دا انخستوم پیږي کنيریږي خو چوکې سوچ کی ضروري نه انې خو کې چېږي چې جنټو اچیتہ دروځه تران کافران تاسو د ژوند د ترګن اکل کې چې انیره په دې کې امام خپل صفائی د حضرت خصوصیتو کې ټول بزرګو دی شي یو دلا په امام په څیر موزې کی دموږی شونته وداري چې کله دوی موزې اور کاڅو کې نه پرایې د شونته بودیږي خپل اور دلا به راشي بودیږي چې کله دا په بل ډول موزې امام نو دا په بل ډول به راشي شونته بودیږي اودا لوبای ځلوا یو اور اغموس جاغه بنا فسکوته سټون باندېو سکون چې لیکن یې خبرالتهول خبر جاي شم زګر ژوند شو دي دا لا نه زې کول دي دا شي موس چې پای کې خبرې ټول نه جاي شي سما کې تپري کې نو زه دایته نو زه یې یو ټوله زینا تا درا اوالېږي او اصلاح نو کولی چې جوړ ساتي چې نشي بل کولای چې مونږ نه لکړې نو هغه به دا کې اوالېږي یاما نړیږی دوس لری کاثر کبه خبر شي دغه لوسنو نه ته سامان محمدو کی پتا څنګه لا یو نو به خبر کیږي موږ کی ووس لا جای شو ته هیڅ چیان کی جای شو کاثر دا غواړي چې دې لوسنو نه شي کومو له امله شي نو تاسو باندې حمله کوي شي قرات مته وکنه چې قران ولې جده قراتو دي جیادل نه پم کوي دا یا دا درس چې ته موږ یې وسلوه نه ته دغه یی دا کران څه مخابره شي د تو زمناه همداږي پتا څنګه لایو انې څه ګناه څه پتاونه ټکې دواره باران نه وسلونکي ګورې مخابره یا ای بیماران چې کېري اوسني نيشته ګناه پتا اوس کې پدند اوسني تل کان لکم مټرون او ځان معنا دې نيشته ګناه څه اوس نه کې نوکر او انیویس آمان دیارے دو دشمننا ہمیشا وی خوسے گا اللہ کی حرکر اکافران آراء فارم کے نوکر آئی چی پر رکمو یہاں کی یاد ہوئی اللہ چې تے جانتی بیت تشکنگال ہوسے گا قیاما کولارے ناس اپر خنو اللہ کو قزم چیز لے نوکر آئی چی مطمئن شوید پرموزو کئی ان کو ترالے یقنا نو پومینا نو دے لکھ کتاب پمانا دے مکتوب یقینا موږ په وړاندې ډېر په خپل واک امه سوچېږي په لټه په کچلو د کاجرانو کې چاره یې پېښا نه شي هیڅ شون کم لا دی کچري تا سوچې ده درمن کېږي نه دیم درمن کېږي له تاسو سره موږ کېږي کته سره کېږي د 10 په کلاټونو کې نو کاثم نشي کېږي او حالدارې چې مې څه ځلانه هغه جنات چاره یې واری داغه د دنیا غاره دنیا غاره نو ټول او دے اللہ پوہا حکمتوالا اتم حکم چھے من فتشو نائے کے بسکے آئے کے دا اللہ قانونو چرو منگرہ ورنگو تا تا کتاب چہتر جنچی افیسلو کے قومن دا خلق جی پاوش بننے دی چھے اللہ تا پوہ کرے خیلی جیئے پوہ کرے چھے من فتشو نائے کے دا اللہ قانونو چرو اما کہے گا دفالت مجمعنو جگر ماردارینا خائن مجرم یہ سری جرم کر رہے ہیں تو دا چنېږي بدر تموایا بدر تموایا سزا مورکو او بخنه وای د الله نه چې زموږین په لار شي نه پس بخنه وقاره الله پهونځینه را باندې کوئی د تردا حاصل کنا چې نو شانتي واچ خل ځان بدعتیو کو شي یوته دا نه تښنه جوه مورته که څه په هغه رات کای وای د رسه واشي کوی مننه ده نه چې دا هغه زمان دا شایي څه اړین دي مګ دا څنګه مې ورې دي څه ځان ته وځي شوې مې سمو وته قرآن وايي چې जर هغه وګرنه کې اگر موږ کو دا خلکو نه چې نو څو ښه اې خپل الله دوزی آچا چې کنه ټوټه ځلا دې تورن څه اجر موږ کو بیان الله دې څرګندې کړه چې چې پته لري په هغه وروه کې پسند دي الله دې وینا دشتې دېږي کری دېشتې دې راته ریږي چې وروړي او دې الله کوښې باندې کویا تکم کې ها سوالدار تاسو دا څه نه یی د ځای کوی دین په دنیا کې نن غوته درته خپل ژوند کې خیر دې کده لچې خیر دې کړه دې اوسو بجې ګړو کې دې نه قامت اوسو بجې دار اچھا بد اوکو یعنی زی مرگر کیا اوکا؟ ازرومی اوکو پدان او دو پار ترکی عمالی بد اوکو دو منافق مرگر شد عمالی بد اوکو دو مبتزی جواب اوکا او ترکی ازرومی اوکو پدان با بکنو غالی دالانا شو نو اللہ پا کنکا مهربان دے یرا ما خود اگر پاراتوالا اوکو خواسین زیر محلوم شد دالان ذا پیلانا تریگا منو اچاچو که گونا गुनाचे سزا دي गुन्हा पद बांधيده او ده الله قائمسوار اچا جوکو خطا ياويش توي باند يا قذن ختي اثن خطا چاہے خطا عملو کو او اسمي يا قتن اسن قزاني کو اولي پري پاسه ټي کو ديتو دروغ गुन्हा سرجن سم چنه بها تو کو پري شل او يا ظني دا ته دا پلاني کوي صورت کې دایسه ختم شه اول یې چې کښپارو صاحبان بین را یت ا دې می سيټه بین راي ورایي تاسو ته قالوا اني كفرت برب العالمين وارحمته لهم الله عليك الكتاب والحكمه تعلم ما لم تكن تعلم وكانا خصص عليك امم ترى كيدتي منهم الا من امر بصدقه من ومن يقاتل يقترا امر الله الذين تبينا له الفضائل ما تولوا عن شيء نماطات صيرا اول توحيد ابايه كده بیاں د ذروفي حقوق د الله او ميا مربا او خطابات فق د بلشي د سره زم مضمون رسالت او دغه شباج تصاو سره د بیاں د ابراهيم عليه السلام زم مضمون جهاد او امور د صلاحا نموجات لسی پر سنا پینځه د اقري پینځه د يوهانو نمړ امن سره د قوانين د کور د اسلام تل حقا د مصلوټه انفاقه غیر ترغیب احال د مسلمانانو د وقالات سورته عمران کې د رسلورو اورزا او کله چې مشهور شوو د لساراو چې شاعت ابن الله یې لشي دې پتاه چې نه دا درې شیوه شواله یې اتونه داور دا توې داور دا توې از الله تفیض او شوبه د زلالو د متشابهاتونه له او تاری ملي باث د نزول شبات کسر او قصرد دولت صدن و فائدہ من نبی دیم ایسے کے داور توحید و اپائی کے خباست تحلی کتاب و دیم کے داور توحید او صفت حقیقت تحسار اسلام دیم ایسے کے دعویٰ توحید و اپائی کتاب و پنزل و قریتہ و صورت و تنظیم جماعت کے اوغیر قوالین اربعو عقید قرآن قانون سنکت اقیدای مان او قانون سمته قران او قانون ته هارو په دې فرمان لګول پخې باندې روشناییه تنویر او دوا او او بدل وحق سره کا سره نشي دستو مخور زه تر دې اصوله پابند وایم او بدل کې سره قلتن فتاوات کوي او غارت یهودو سورته نساه درهسه داوود سورته بيان ناوري مسيحه الممدت للجهاد والتوحید جا احمق کے عقیدہ اصلاح اشوا دعوی سورتون کے بیان لا قائدو اور دین سورت کے بیان لا عمالو تراکیدین اباد معاشرہ کون کے گزارت وال مطابق در قوارید در اسلام دیشی دین سورت کے الراحگار بیان پلو تپاگئی سارا معاشرہ درستی گئی سورت دنی حیثی ہو اول حیثی کہ وہ پندرس آیتون اړقې د ستار سختان د دېมารان مارور کې انصاف وکړي په نکاح کې مارور دې په سترې سو مينو کې وګو تا مار نور کوي آیته وکړې په جنې نه مथान څه یزخانه تواشي افادر الله قانونو چلي دایې و چې لري چا په چې بدر دنیا کې زیات شي چې دا روان عزت کوي دا تنو محرمات سر نکام کوئی معاشر بروا نشی داری اموال محرمات مگتائی زیعتیم کائی ایفال و قودو کائی امیر دی بیت صحیح دے صلح بیر رشاہ دے دعورت احید و عبداللہ دریا اتوند زجو توفیق و امینانتم ادالی دو چند شپرد تار دا منافقانو ادالی دو چند زول استفاد دے حودو بیت دو میں اسے شغلو شوا ادالی فراي کہتا کام دین رائے و ریئت اغه حقوق چې په کوم امیر باندې دي ان تو در او حقوق پرایئت چې اتي الله او رسول من لرمین کوم نظرای حق فرایض او تو در او فرایئت فرایض اتي الله او رسول او لرمین کوم دین حسن ریئت تاسو هوځو هېږي راکو ځان کیار ساتي او سه یا او در این حکم سر یقاتل فی سبیلاللہ دا اللہ کی جنگ کوئی رسکے گئی ما رو حکم احتیاط شد قتل آغا گوری چلاح او آغا گوری چاگا محضور الدمی رغینتو المنی پی ذن اصلاح النیت دا مال بورت تا پار جنگ مکوی قوم حکم دا صلاح. او تم چکن مل فتح شر نغمل کده اللہ قانون چلوی دو دیگا تم قانون تطمع نبی علی اسلام تا دو دیکھ قوائل حکمت بیانی اولا فضل الله علیت و رحمتو کنو دا اللہ پتابان دے او رحمت فضل دنیای کے میرہ بانی کوئی چنبوٹ درکو او رحمت قرآن درکو اس کله یو ډوډۍ دینه چې قطای کتابه لګین تاسو خپل رای کتاب او سنت چی دای کو کوشش کو چې تا د حق راست کی یاد وحو شریر دفاعنه د جاری کولو دې من کی کسان نزدیک کو یا به جرمو چې اسلام معاف کی او نو متا کوي مګر ځان نو سن نگی مطلب ده حکم د دا اللہ ناشیسکے نیرے گا ماں حق بیانے نیرے گا ماں دقوائے حق بیانکا او دا یرمکو چی دا جن دی ضرور دی نتبر دی ما تبا نقصان داو رسی یا دا یرمکو چی زمان کورنے بخرا روشی کورنے سو کی گی پیجراتو سنتو انما لقوتو خوت الدین رواری قد الدین متعلق دا د دین نافز کې د دین اجازه کې نورولې ده سنت الرحمه لا د ابتداء مؤنسین وایي ورورینو په دې په حال کې یو سره د سنتو تلي د قران و سنتم او سنت نو اجازه تعلق ساته لا د ابتداء دا نه یو سره دي شرک د جذ کې د ریز کې توجهه ملوړ ده قران ایله قراری ما ایزونه بعد خلکو د شیطان دا شوبای شي مراد د کومراي نه د دې شو به جواب ده چې کار دا شو به تا شي چې ته حق ته بيان کړو خپل کلمه وګرځو لشي خاص نو ژوند رتای نو مطلب دا ایا دانه چې ته ځنه کتاب بیانو حق او باطل تبادل او حق ته حق او دوی او څنګه کې نور حل وما يزرونه من شيء ان وصلنا الى قوله لا مخالفين تاطا مطلب ده چې تو اجراءه قران و سنت کو لږه ده خلکو ته ده شیطان شو ده کي گزارو کو قرانه خراديږي دوستي خراديږي هرالوګه الله تعالى ني كتاب والحكمه اذيك تاطا پوها حكمه مفول غير موضوعات <laughs> وا وا کاجل حکمت دری دطاټه حکمت پوہ اوې سل تا مانا مَا دا چې موږ ته او زم میرا بلدا لا پتا باندې لويا خو دا مخه روزا دې نشاس توا مانن ته علم زدلته د خل غلطه مان نه کئ ما و یعمی وی فل دا مانن باز مفسیری ہوئی چی پاگئی رنگ دی شیئر نو سو گیا راکی یا مولاو پاچھا داغلوں میں حسین القاشفی حیرات کیا غبہ تقیر کو زہرات ہو اور چکر اگر شیئر جلوس کو آگئی جلوس کی بشابه دے دا اور بازی کتابوں نے داغلتا سی دین چیزی شیئر پتائی چیدی داغلت کتاب کے داغلت تفسیر کی چی قیتر آپ در حلق من رہتاق حالیم تو لیہا مانتا لما یکون نیراج تظلرم نیوستاز کے اوپو اللہ دماغ پا حلق اغرد ہو لی نظر تاغیر نفس پا حسن بانے کوئی دیلان دی اغلی کی داغیر تفسیر لن دی تفسیر حسینی خلق کو دیر مقبول لی پا چا تصمیف لی پا اغران دی ملاحسین الکاش فلوائی دی خلق پوری گی نا وہ خان مقابلہ شی پلانی کو یہ ہو رہی دی دارو پوری تفسیر و علصوب دی دار تفسیر در ملاحسین الکاش فلوائی دی او اپد آمانہ کر رہا چوہ حلقہ دماغ در حلقہ من رہتا پہ علمتو بیہا ماکانو مایکون یو قطره لوبه الله زمها حل جواګر ز زبا غيبنه کومه کومه کوم پوشو دا ته په وجود کې څه څه ما نن سه رسکی ملا حسن مرده دته څه پروس کې جنرال سائرین ما راځه د جومې کې را اما چې دې ورته بعض اینو تخاثیری خلق ها بگویر ناقشته لیکن در تفصیل خلق و سرا مشورو همه بالمیره اغراف او مقدمون تفصیل ها کاریک دارشی یه چو سره پچی یه از آهر به دا تفصیل فهم کې اگرې کی چاپیو دغه دایې دې کتاب ده انوار الشریفی اغم و ادار الشریفی انوار الشریفی کې ویراوی دي په دې کې چې انوار الشریفی چاله ده او دغه بل کتاب ده رضوت الشہادا او لشهیجان روزا دکم کربلا کې لپاره تاریخ ګره دایې مهدوی رسان اخلاف پر رشنید دا رضی کتابی لی انوار سوری کی دا ملک و زواعات گندونا دا گندونا یا جمع کری دا سر کی مرمان بیان کنی دا را اشیاء مفسر کار لی او علمت ما لم تکون سورة بقیر کی تاشوی آیت لوسر آیت یا کشیتم اما او پر لوسم ما ارکتر برسائی کتشکم و علمتو ما لم تکونو تعلمون دامه نن صدا پکا د یو دامه مانو چې اما ولینتم مالن تاسو نو تعلمون دا په اې مانن ته سورتنان کې واځي دروي کې دا په یو تندام ولینتم انتم علماء کو دا تاسو مانوګه اسه یذ ذکری شو چې د ما یو اصل یو پر دو سورتی با خرکی دارگی دو سار یو کم سبیت سورتی با خرکی اور دونی آیت تیو کا وکانا کیاو دائی کلی ما مانا آم اکینا بردی کی موکر اندر اللہ راولیگا اللہ تعوانی گیتار اپوئے تو تا راپ دارش مندر درکو دارش مندر احکام ماہ دارت تا احکام لے تنوی تو کوئی دون کے پار احکام اځه مینه باندې الله پتا باندې لويہ بیا د هغه دایو لوي شو فزان زوښت نشي تان جوړ شوی دا په ځای د مسلمانانو کې چې ګوزارہ تا وا حق مبهانو نقصان وروسي قرانه به خراب شي ادا صدر به دلور کم شي جماعت به تسر شي ددا جواب کوي نيشته پیدا پړې رل جو دی کې چې یا کا حق نجاری کئی، دین نجاری کئی، اجرگی کئی نشتہ اے فائدہ پلیر جرگوز رئی کئی مگر آجرگاہ کئی امر کئی پا رئی کئی بے صدقہ تین پخار چا جرگاہ کئی کئی جماعت مجاہدین و تنزین دپارا را روی جمع کی داری جا دکوان نشاہت تپارا روی چسرا جمع کی اثر اجرگی کئی پکنے پکنے بکی منگزہ سکرا منگزہ سکرا تاسو په غونډه کې نوځي نو پښتو ورغی دا یې ځل ځل نه کوي چې د جماعت تنظیم نه پاره اورا وی چې څوک او ما یا به د حق یا سمول د خلقو اسلام دین نه یا سمول په منځه خلکو کې دیخو کې بل اعتی شې شیا تی صلح سمول دوی ټول دوی وَاِسْوَ رَوْا قَئِنِ رَوْا قَئِنِ دار جرگہ چی کوئی دیدرہو خبرلا یاو دے دا پارا چرا راڈائی دا جماعت دا پارا سو راڈولکو پولنگوائیو بلکنگوائیو درہم دے دا پارا چالکا ریمل کی شر پر راڈ تی راڈائی چی پر ریمل کے دوروکو ابیانوکو درہم یا سره ده قرآن سنت مخالفه راوی چرته جریو کې سم نه کوي دا دایریږي خیلي نو আজি ګاوښتې ښه نو وګ ځایو عمره او ټول ورته کیسه وشه اږي د دې جمله کې هر ډول مسبوچې وي د پاره کوشي تردا ومن ته الله سمانه دایټ چې زمما تنظیم د پاره راځي چې سره یې حکومت مجاهدین روان دي او ولا پېشور طالبان رواني راځي چې حکومت بل کوم فلسفي نه ځان له په دې مراله نه دی دا کوم د تاکر د پاره ځمته دا الله دالې چې جلسه سر رو پائش پائرہ، ذر رو پائش پائرہ، انا دا اللہ در رو پائرہ بیان اکیئے دارگی که دیو سوئی اصلاح کئی پل روی کئی پیسو رکیو دارگی دو جرگرہ بلیر در پیسو نرکیئے انا دا اللہ در رو پائرہ کئی نگرلکم دتا جرلوی پسو پلوکیئے دتا معاشرہ پا دیتا باشوی خرابہ شئیرہ احکامم او نن نس کي دا بیان کوي چې ماشاءالله راستي دا تاسو ماشاءالله دا شي چې موږ یو ځای کیږو د جماعت مخک ټول غپارو با خبره شو داوې او موږ د مجاهدینو دا د علم حاصلونکو لپاره انداته دا وی وی دا خلق کې شرب وزه پایوی موږ وراره خلق اوکے دا غم غازی تبایش ایرا نوگو لارے اصلاح کرو کیونکہ مکہ دا سنت طریقہ را انہا اوز بیان کئی دا سنتو دا خلاف آسو چی خلاف کئی دا سنتو تا پی عمر خلاف کئی نا دا سنتو سنت طریقہ دا اوک چی جلگا با دیو خلال اللہ کھو را اولینگو پا دیو روانے و دیو پسی متصل تعبید روان کئی کہ سو جو خلاف کئی اجیینی گل شپولی اگر او وای آسو کی سلام کیر پیغمبر دغان چې سایه زو تیدات بیان حیدات او توشو ہدایت معنی سنت اتابیش به دا ویلاري چې رسول مومنان او ایمان مومنین مشتقیده ادا قدر ولنه خو چې مشتقی د حکم جي نرمنده علت ضربتو جاہلن سمعنا دیمی والا دو چې دینا چیدے جاہلو دارنگی مشتقی ضربتو کاتبان دیمی والا دکھو چیدے غلط لکھی کرو تو مشتقی کی حکموشی دو حکم مبدع سبب اغان مبدع کوئی تو مشتقی دارنگی صدیرن هومنین معنی اصول اغالار چی دیمان و حلو دیمان پرنانا بستید روان چی دی بیر اغالار چی دی بیر اغالار چی دی مومنان چی مومنان کم دیمان پرنان ذکر دا اینه قرآن سنت نیزد کر یا د مومنین مراد فرد کامل بیر اولاد چی صحابا زکر کرد زکر چی فرد کامل مرادی ندوار معنی محسرین پید بار در خط سردن بنای مانالات اپ پید بار در قائده ایسارا که مومن نفرد کامیل وافلی اروان شو بید آلالی اکیلار در صاحب آوا خوب آ صاحب آوا نتان کئی نیزان اسلامی دیتا وائی اکیلار دید اسلام جا بکتا کئی پی اوصول کسا لائی اشتا کنگم کال دی ساربو ساربرالی اشتا کسا کدنګ دې دې کې چاروا ورسره د ولا شوروا ما دې ګمغلا غوې چې یو څه د یتوي نکري ما دل کوله تا خبره خدا راته چې ظاهریت کې راځي نو هغه په کوم سره راځي هغه تمه کې لار هماره یې یو څه دې نه په فونته دي او انا به هیڅ څوک څومې کنه چې سر کې دوی دریا بي یا صدق کا نستشید روی اینو نشید روی داری که پدریات پوری کینو علب رو دی چه پول ویگر نیا کشتای دلال پنی شید روی ای آو مای کم ملکونی چه دحریت را غل نو آگ دحریت را لار سنگ سامشو تاریخ رو سر غلی شون مایتا غمل که در اول بردی بیان شوا نو کلی چه خلق در صحاباو نو نوږه کډهاله چې دا دیو تصاحب اوره اضا فتول جنجو دنیا پرست نه غي دین پره خو زه ساده په سبب د ظهریت ته په دې مله کې صحیح پیدا شعر هغه ساده په دنانی چې داونه لیکلی هغه لړ جوړی لا لا مارای سزا دی نو له پرکا جایه جوندارو صحیح را دوتو چا مو د دې غلي شو هییمو خړای کتابو پاتیدنی دا د نړۍ داو کم اپلو توی چی مشتره داو اغنیدیری که مطلب بلده ما تا خدایشی ویڈی مطلب بلده میعو ایگه دما منادره ویڈیر سخوا نماو کتاب پیش کر ناغیب ای مطلب ہو رئی ای دا مطلب ہو رئی نماو ایگه دا ایسا مطلب بلده یو امیو دما درس بنایسو خوبصازه جنی نې کتاب مزدو او نه سلوسي اوسب د څشناسو هغه راپاز مه ما من مې نه چاړې ما ته پیرا ته کینې جامونګره تلشي کولې مو دن نه فېزه شې په څلوی یمې راځه چې د ما ته پیری جامونګره بزکو ما وڅ قرستو زه زه قرتې وای شي زې خلک ماتوي يرلس ششځه ترېغه ده د نړیوال پالیسي ما په رماپکو سره راکنه د پونجاب منځه ده د مناظر کوو په کوسې نه اسو مقاله کې ډېر کوسې نه اسو لږه زميته نو هغه مناظر بیان کوو د پټنو مناظر نه وږی منډه چې ایشو جوړګونګو ایشو مې ځوا صالحان نه چې غایب پرتاوا لکه مې ته جرمونه یې وروه غولې شو زما په اړه کې نه سي اغه که لکه مې ته نمبر دا غواره ان وای ډېر غنجو زستا کړی سره بسيليو کنه ما غوښتل نه زمما مطلب بلده زمما زدار کې ته دراڅ کې زه غوږ نه کاوم دا سره تاسو نه نه لرو چې څنګه ځي خپل یو مطلب اوري زه رم جون نو څو دې ته څنګه لږې مطلب اوري دا تاسو اورئ چې دا زړه زهر مطلب اوري انت Tale کوم جمله سبا دیو سره څوځې ما ته بللو دے باګه نو د ځان دا یو کې دا د موږ کلام سره خوېږي نه زه زما ته نو سي دا داغه امي جواب دی ما یو وړو ملال ځان ته بلل مې تا نه تپوستو مسند او مسند له جمله کېشته و یا ما دا قره کې مسند او مسند له جمله کې وکلام او په مېږي کې نسبت ممتاز منطل او خبر څه یا منطل او خبر کې جمله کې نو کلام تامې زیدون قائمون دا کلام تام دی دا معالح فلسفورینه ده مېرسټوتوي کله چې کلام غیر مشروطي امر مشروط نه لاتبې موزو معمولږي او طل او خبر پکی نو دا کلام تام دی علما ا تعلق بل څه پېنل تما تسرووائی تبک مخیو روالا صدای شوی خلط وی اند تعلقون نو تلو رو دسوائی مخیی سوئی گی مخیو خلط علم کر رہا ہوتا وہ دا مردب اجراد دا تاکم دنما علم ذکره مخیو روالا دا کلام معلق دمائی مشروب تے تتتو کھو رکے دا شدو کھو رکے کرو تا مخیم جرس کی کرو تا رسول دیږي کلام تام تعلق د ماقبل مابعد سره دا معنا نه ده نو ردان شي په دې معنا کوي مای ټیک دې تاسو موږ ییږه چې دې نه په تاسو غواړي کتابونه خولونکي نه لري وکي دالیه طلا سمي بس وارقتاشر پر په دوه زلا سره مشو دعا د او سمزه ځینځې چې دانون کی تابع شي پورت راځياني د چرسې کار کي چې اسکلې اته ورته ټول هغه باندې څه یو یو یو یو ها دې تاسو نو بیا څنګه جوړ کړی فکر څنګه سکلې دي باندې چیږي او یو یو دې وای عمل پکې ملکے پرے رچرسی کر کے دار رضی ملک کر دے موینی مراتن صحابہ رضیان اللہ تعالیٰ آرمی دنی او مہین آسو چھلافی کی رسونا تو بازائنہ چھلافی کی رسونا تو اروان سے و بیدہ غلالے چھا مومنانو پیمانا رستیوا بیدہ لارن صاحبہ نو ارو دلرا مستشوہ مورد جب دیجو اس کن طرف تذیر ہنگوارو اداعوان بسنگی دنبای کو جان نمتا نیپنی دبار اب بس رائے بھئی دیجو مقام اندارے مرکی رسنت و بیانوشن اتنے اصل توحید رسالت او توحید بار رضایدن کی کل او مکی کی کل ابل مکی کی یقنان اللہ بخانہ میں تیت شرکو کری تیت سرا اب اخیی سوا دینا اب اچارا اجا جو کو دل الله سره نو قطاشه قطاده 22 دن دل چونکی دل تکه د مشکیر سره او د مجری خلد سره هتاوه نو د مشیش شه د دیگرم راینه ل نوکه ما ارزه کو چرو د یلیل غار کې و میشک بالله قدس قرأ اسم اعظم اما جواب کو ما دا ری تفصیل دارنګې د مشرکین غران وته چې مشرک بېمانه شر کوي دا وروګې دې چا ګمرا کوي ان تزن لرا ملکوي به دانا مگر موږ اناس ګړې مانی کوي له ملکوي په ټول حاجتونه کې چا کوي راغوري ان ترون غرامر تهي په کله اجازه کوي کې الله او اناسان مگر موږ اناس معنا خلک جالته دي باج خلک د اناس معنا کوي بزرګونه اجازه خلک د اناس معنا کوي هندوتان صاحا معنیٰ کئی اغا معنیٰ کئی دی ایناس معنیٰ سوق دی ایناس معنیٰ کئی سنم ابن کسیر کئی قال علی بن نبی طلحة و الزحاق عنیٰ من عباس دی ایناباس نکم رواستی ابن کسیر جلدی اول صفحہ پی دسوار پی دسوار پی دسوار اللہ نرہ مدد کئی مگر مرد حسن دار کار دی ابن عباس مانا کری را ابن کسیر پینزل سو اشپا کونو سفا کر خاوالا آغا مانا موتا کری مرد نرہ مدد کئی دامشکان پا قرحاجتنو کی بگر مرد دار گی مبرد مانا کری دو سو ستانی درین جل کی کامل د مبرد کتاب دی صحیح عدالت عدالت کړي مبارد ورتوي دا کوښيانو هغه ته زیاتې کړي اصل دا مبارد ګرځارفه مدرر د تبرير نه تبرير د وصوله کوي امهوریت ته اموریت غوښوي ځکه دا د مقابل صدر وصوله او یو بل شو د یو مبارد دی مبرد ترجمہ منگلیل السائلین کے ذکر کرے را دا دارو کتاب دے کامل دری جلد دکھے آغا در محمد ابن عزید ابن عبدالاکبر دارو انگی در دا مبرد دارو کے در دا خلق و قول ہے مارا المبرد و میسر نفسی و لنولی درے داغگر کی دارو بھی